Гомер, Іліада, пісня перша, моровиця, гнів. Гнів ось півай, богине, Ахілла, сина Пелея, Пагубний гнів, що лиха багато Ахеям накоїв, Душі славетних героїв, Навіки послав до Аїду темного, їх же самих, Він хижим лишив на поталу псам і птахам. Так Зевсова воля над ними чинилась, Ще відтоді, як у зваді лихі розійшлись ворогами Син Атреїв, володар мужів, і Ахіл богосвітлий. Хто ж із безсмертних богів призвів їх до лютої сварки. Син Тозевса й Лето, владарем тим розгніваний тяжко, пошисть лиху він на військо наслав, і гинули люди через те, що в жерця його Хріса зневажив зухвало син Атреїв. Той до Ахейських човнів бистрохідних Доньку прийшов визволять, незліченний підносячи викуп. Жезл золотий у руках, на чолі ж мав вінок Аполлона, далекострільного, і всіх почав він благати Ахеїв, а що найбільше – Атрея синів, начальників війська. О, Атрея, сини, і в наголінниках мідних Ахеї! Хай вам боги, що живуть на Олімпі, дадуть зруйнувати місто Пріама і щасливо додому усім повернутися. Любу ж дочку, відпустіть мені, викуп багатий прийнявши, далекострільному сину Зевса, на честь Аполону. Криком загальним дали на те свою згоду Ахеї, зважить на просьбу жерця, і викуп нього прийняти. Тільки Атріт Агамемнон душею цього не вподобав. Згорда прогнав він жерця і лайкою тяжко зневажив. Діду, щоб більш я тебе між глибоких човнів цих не бачив, тож не барися тут нині і вдруге сюди не вертайся. Не допоможуть ні жезл золотий, «Ні вінок божественний! Доньки не дам я тобі! Аж поки постаріє зовсім в Аргосі, в нашій оселі, від отчого краю далеко, ходячи кросин довколо і ділячи ложе зі мною, йди ж від ціля, і не гнівай мене, щоб цілим вернутись!» Так він сказав, і старець злякався, й послухавши слова, мовчки побрів по піску уздовж велешумного моря. А відійшовши далеко, почав владаря Аполлона, сина Лито, пишнокосої, старець в молитві благати. Вчуй мене, о, срібнолукий, що хрісу і кілу священну обороняєш обходячи, та й над Тенедом пануєш. Якщо смінтею навтіху тобі колись храм я поставив, чи для священної жертви гладкий спалював стегна, кіз і биків, то тепер мені сповне єдине благання. Хай за сльози мої відомстять твої стріли Дананям. Так він молився і вчув його Феб Аполлон Срібнолукий. Із верховин Олімпійських зійшов розгніваний серцем, маючи лук за плечим, й тугий сагайдак, геть закритий. Стріли у гнівного бога за спиною враз задзвеніли, щойно він рушив, а йшов о темної ночі хмурніший. Сівши оподаль швидких кораблів, тятиву натягнув він, Дзенькіт страшний від срібного лука луною розлігся. Спершу, бо мулів почав та бистих собак лучати, потім уже й на людей він кидати став гіркосмольні стріли. Скрізь похоронні вогні безустанно палали.